Hej och välkommen till 26 juni. Det är episod nummer fem. Fem är det. Yes. Måste stå här, precis som vanligt. Och med mig idag har jag Kim. Hej Kim. Hej. Välkommen återigen. Tack igen. Och Glenn, mina trofasta vänner eller tjänare eller vad säger man. Ja. Joffa har inte kommit komma för att han... Han jobbar. han, han flippar började på Burger Ja. Det, han jobbar sent onsdag tyvärr. Då är man upptagen alltså. Ja. Och idag har vi med oss en väldigt speciell gäst, får man väl säga. Ja, det är väldigt trevligt. Ja. Nästan direkt från årsmötet så har vi ordförande Bosse Johansson med oss här. Ja, hej. Välkommen. <laughs> tack för det. tack till 21 juni. Ja. Vi har haft Janemian, vi har haft eh... Anders Liasson, och Sara Kalén och, och nu Bosse Johansson. Vi sa det förut att du är den enda gäst vi har haft hit som ligger på Wikipedia. Ja. Så det är ett stolt ögonblick för podden. Okej. Tummen upp. Man ska mm. inte lita på Wikipedia. <laughs> Nej, det såg inget dumt om det där. Det var men... var bra. <laughs> jag sa att jag litar fakta innan, men det, ja. <laughs> det var snålt med texter överhuvudtaget. Ja, det var det. Var. <laughs> ligger under ytan. Ja. Ja. <laughs> vi, vi tänkte diskutera främst årsmötet och lite mm. dina visioner här på 2014 och vi får väl dra igång årsmötet. Det var här i Tisdags blir det. Mm. Och det var ett lyckat årsmöte. Du fick dra mm. lite där om ekonomin. Då hade vi haft ett minusresultat på 12,7 miljoner som mm. det var mycket åsikter kring i media. Mm. Tycker du själv det Jo, jag tyckte mötet var väldigt bra. Det brukar vara bra möten när vi träffas. Och jag ju lite extra omsorg och fokus och noggrannhet på ekonomin såklart. För jag Självklart förstår jag att man, man kan, disk eller att man diskuterar det, att man undrar och så där. Men, men jag har försökt att göra det så pedagogiskt som möjligt och, och förklara hur saker och ting hänger ihop och så. Och det är ju som jag sa på mötet att när det gäller ekonomi så är det många saker man måste hålla i, i tankarna samtidigt. Resultat på sista raden är en sak, sen är kassaflöde en annan. Ja. En tredje är likviditet, alltså pengar i kassan. Och en fjärde är eget kapital och när det gäller eget kapital så är det också viktigt att titta på eh, det egna kapitalet om man skulle skriva ner hela spelartruppens värde till noll. Och det, har, det är en sak som vi har hållit koll på under alla de här åren. Och, eh, sen, jag har respekt för att, att eh, ibland kan det vara svårtillgänglig materia det här med att, att tränga in i resultat, och Men jag tyckte själv att det... Att det är kyggligt att förklara. Ja, men som vi fotbollssupportrar, vi är inga ekonomer. Och jag själv måste säga att jag är väldigt imponerad och tyckte det var trevligt att lyssna på det för det var väldigt pedagogiskt. Och det gjorde till och med att jag förstod ekonomin där. Okay. Alltså, vi har ju, eller jag har förlitat mig på till exempel handen handel som har skrivit en artikel och man har läst på oss tidning. Och jag har ingen grundkunskap och då är det lätt att man tror på det. Ja, jag, jag känner ju lite Jan Fågel som skriver Osinlig handel och jag tycker väl att han den, den här gången kanske tog ut svängarna lite väl mycket och drog en del slutsatser som var lite väl faktiskt då. Men jag tyckte att jag, det var bra ändå att få liksom den, den genomgången innan och frågorna från bra tidning. För då kunde jag ju också liksom tänka efter vad är det för något som, som jag tror att medlemmarna är mest intresserade av att få veta. Alltså mm. vilka frågeställningar skulle jag ha om jag satt i publiken? Eh, och... Eh, det som, är, det som är kul och intressant Men också speciellt med en allsvensk klubb i fotboll Det är ju att intressegraden är ju mångdubbelt större Än vad den faktiska omsättningen är vi brukar säga att vi, vi, har ju, vi omsätter lika mycket pengar Som en, en Ica-butik Inget fel på Ica-butiker Men Nej. det finns många sådana Men vi har liksom ett intresse ifrån media och ifrån allmänheten som om vi vore ett börsföretag. Ja. <laughs> och vi har ju liksom inte råd och möjlighet att ha en en IR-avdelning, alltså Investor Relations-avdelning eller PR-avdelning på samma sätt som börsföretagen utan vi får ju verkligen försöka att och liksom så åt alla ideella krafter och sådär. Du, du, du mm. är ju också vd för Sverigman Sjuhörad. Mm. Och det är väl antar är st stora skillnader där hur man sköter ett företag och hur man sköter en förening. Ja det, det finns likheter absolut också men det finns skillnader. Och jag, jag brukar ju säga det att jag tror att det är viktigt när man eh, leder en fotbollsklubb i, i elitklubb i fotboll att man inser vad man är för typ av djur, alltså vad man, är, vad man har för business vad är, vad är liksom logiken i den branschen och att man har med sig både hjärna och hjärta Jag har liknande någon gång att, går vi att gå tillbaka 20-30 år så var det väldigt mycket hjärta i, i de all svenska klubbarna och man kanske inte alltid var professionell utan det var liksom bara ideellt och det var som liksom på hobbynivå, men sen så kom det en period när, när alla klubbar skulle bedrivas som om de vore vanliga företag och då blir det bara hjärna mm. brukar jag säga så tappar man hjärtat va? Mm. och då blir det blev inte heller bra det, blev liksom, det finns många exempel på där näringslivsledare eh, när de har liksom kommit in i sportbranschen så visar det sig att det är 17 svårare att bedriva och leda liksom en idrottsklubb än vad det är ett företag och, och det gäller att ha bägge delarna då. Det var ju Malmö Redhawks eh... Jag vet inte om han är ägare, men Persson Hilsson, mm. han sa ju att det är för mycket sport i idrotten. Ja, visst. Det är, ju. Det är ett <laughs> intressant uttalande. Liksom. Ungefär som jag skulle säga att det är för mycket pengar i en bank. <laughs> ja, precis. Men minus 12,7 miljoner, det är ja. ju inte bra. Nej, det är det ju inte. Samtidigt som jag sa på mötet att vi har ju avskrivningar och nedskrivningar på spelartruppen på totalt 17 miljoner. Totala avskrivningarna och nedskrivningarna ligger på strax över 22 en del av nedskrivningarna syns ju i det negativa spelarnettot. Då. Mm. Ehm, och det är ju exceptionellt högt men det var ju medvetet vad vi gjorde i höstas också. att vi skulle alltså, <hör> Om vi hade bestämt oss för att, att vi skulle försöka göra ett så bra ekonomiskt resultat på sista raden i fjol som möjligt. Då hade vi inte gjort den här omnystarten i höstas alltså och tagit en massa ingångskostnader mm. för det. Va? Mm. Eh, och Då hade vi säkert kunnat liksom fått ner det negativa resultatet till en bra bit eh, under 10, kanske närmare 5 miljoner. Mm. Men den här omstarten, nystarten, det är ingångskostnader på den också på någonstans 5-6 miljoner. Eh, som egentligen inte är cash utan som är bokförings, eh, mm. liksom eh, Avskrivningar då. Eh, men det är bättre att göra en rejäl omstart, ny och så börjar man om på något sätt. Då. Mm. Och, eh, en sak är också är ju att eh, hela spelartruppen, dels så är det ju så att hela spelartruppen, eh, spelarkontrakten ägs till 100% av Elspore. Eh, vi har ingen eh, extern part eh, vid sidan om som äger andelar i vår Ja. Eh, vilket innebär att när vi säljer spelare sen eh, så småningom så i, kommer alla pengarna till Älvsborg. Eh, och hela den truppen är nu bokförd till 8 miljoner vilket är den lägsta ja, precis, det lägsta det egna år. kapitalet är vi skrivet till cirka 19 miljoner och ja. då är det... Varav åtta då är ja. spelartruppen och jag vill ju påstå att eh, vi skulle kunna sälja kanske en spelare för minst 8 miljoner mm. eh, och värdet eh, totala värdet på spelartruppen är bra mycket mer än så. Mm. Um, och därför så känner vi oss ganska så trygga ändå. No. Ja, och det går inte att glömma det här, för då har vi många spelare som inte har något bokfördvärde alls, Nej, alltså de egna precis. talangerna. Nej, ja. ja, det är ju precis så det är. Man, det, bokfört värde på spelare är ju bara man får ju bara upp det bokförda värdet när man köper spelare och då mm blir det ju transfersumman man för upp och sen skriver man av den transfersumman under kontraktsidens längd. Och så att det är helt riktigt att de spelare vi själva har producerat och fostrat, de är bokförda till noll. Men de är inte värda noll. Tvärtom, nej, nej. Det är de är, det är de som är värda mycket mm. egentligen. Och ja, de kan vi gå väldigt mycket plus på istället. Ja, sen vet man inte i den här världen, liksom, vad kan man få betalt för en fotbollsspelare? Man, det, man får vara mycket och försiktig också, men vi skriver ju aldrig upp värdet på en spelare. Liksom. Du, du har ju varit ordförande i tio år nu, ser du någon stor skillnad då när man säljer spelare nu? Summar ja, så? tyvärr så har ju liksom den marknaden gått ner de senaste 4-5 åren. Eh, går vi tillbaka tio år så kanske det på samma nivå nu som det var för tio år sedan, men okay. det var ju liksom en uppsida, det gick uppåt fram till 07, 08, 09 och sådär. Eh, vi fick väldigt bra betalt för Emir Bayram exempelvis när vi sålde honom och det är svårt att få de pengarna idag. Ja. Men eh, skulle vi skulle vi vara ute på marknaden och vara beredda att sälja spelare för upp emot 5 miljoner så finns det absolut spelare i vårt trupp som var och en är värd ja, det. Det övertygar jag. Övertygad. Ja. Jag tycker jag man ser på all svenska generellt så det eller fler och fler bosma fall dessutom mm. om du kollar på ja. Hammar framförallt det är väl den ja. stora bossman övergången nu här nu. Ja, de de här Säsongerna. De har ju utgående kontrakt på Pontus Jonsson också i Malmö där och hota med att peta honom, säger de dessutom i ja. kvällstidningar mera. Ja, det är lurigt det där också för att det är klart att jag kan förstå jag kan förstå bägge sidor av det där att man eh, som spelare eh, tycker att man har rätt att gå som Men det har man ju mm. såklart men samtidigt så eh, är det viktigt att visa tror jag som klubb att, att det är ingen fara att skriva ett långt kontrakt med oss. Eh, vi står inte i vägen för spelaren när de när det är dags att gå iväg. Vi har liksom inte stoppat någon spelare. Uh, vi var överens med Oskar Hillemark till slut att, vi, att han inte skulle gå i augusti torv. Han var inte jätteglad över det då när vi sa att, nej nah, Oskar det är bättre att du går efter säsongen. Mm. Han var ingen nöjd över det i augusti kan jag säga. Men... I november? <skratt> ja, I november var, var uh, helt okej. Okay. <skratt> Ni hade vunnit guld då. <skratt> och när, han, när han dessutom då gick till PSV sen i, i december, vi gjorde mm. upp uppapären i december och han tillhörde dem från januari, då då var vi väldigt nöjd. Då blev det liksom en annan klubben än den han var på väg till också i augusti. Han var mycket nöjdare med alltihopa då. Mm. Eh, så att det är väl också det är väl en orsak till var, varför Johan Larsson och Niklas Sult är beredda att förlänga sina kontrakt. Eh, för att man vet att vi är en klubb som också bejakar att man går iväg eh, mm. också. Då. Men det gäller att ha råd och kunna skriva långa kontrakt. Ibland så skriver vi kanske för långa kontrakt på för höga nivåer på en och annan spelare också. I efterhand kan man konstatera det en och annan gång. Men ibland så är det tur att vi har långa kontrakt på spelare också. Ja. Så att det liksom... Det, det är ju inte så med en och de skriver 15 års kontrakt och sånt. Så. Nej, just det. För att komma under lönetaket. Ja, det är precis. Det gör det det är det ja. De gör. Och sen byter de bort dem. Ja, ja. Förlåt, ja. Ja. De Sån cirkus. Nu börjar närmar närma sig 37 här. Mm. Ja, det, är, det finns en kreativitet i sportbranschen. Mm. Ja, men det, det är väldigt kul att de skriver nytt kontrakt, alltså inte mm. bara för att ni inte står i vägen utan det visar ändå, känns som det visar lite hjärtat. Mm. Det är ju Älvsbro någonting tillbaka sen när de väl försvinner, att vi får de pengarna faktiskt. Det du säger nu är ju också jätteviktigt. Alltså det är ju något vi har sagt ända sedan. Det var en de här grunder. Jag kommer ihåg, vi hade ju, när jag var ny som ordförande så hade vi sommaren 05 en sån här strategipass i några dagar, åkt ut till kusten och och liksom satte fast riktlinjerna för vad vi vill bli som klubb. Och jag brukar ibland liksom tänka på det där att då, då hade vi inte vunnit en medalj på 23 år. 82 var den senaste mm. och innan vi hade inte vunnit guld på 45 år. 05 var det ju 43 år i och för sig men... Eh, och ändå så sa vi att vi ska bli den främsta, främsta utmanaren av de största, största klubbarna i toppen i allsvenskan liksom, och vi ska sträva efter att ta medalj varje år. Egentligen så är det ju lite att ta i och ta ett, sätta ett sånt mål när man inte har ja. tagit medalj på, på 23 år liksom. Men, men då kan man väl säga efteråt att ja det verkar som det funkar rätt så bra det där och det är klart att det är tillfälligheter och tur också. Eh, men eh, det vi också bestämde då det var att vi, vi ska försöka och ha långa kontrakt. Vi ska inte stå i vägen för spelarna när de ska lämna. Eh, vi ska bejaka att man får komma tillbaka. Eh, och hellre vara liksom, extra generös i det för att spelare ska ha en god kontakt med oss. Det är ju Stefan Andreas i ett geni på att hålla kontakten. Liksom, mm. God kontakt med spelarna där ute. Mm. Ja, vi har ju fått hem till exempel affärer med Anders Svensson och Mattias Svensson är ju mm helt fantastiska affärer mm. och man, när de blev klara 2005 så trodde det inte det var många som trodde det var sant heller Nej. och vi, vi, du pratade det här om riskkapitalbolag och det var ju ett sätt vi tog hem där med att eh, skärsbygden hjälpte till och mm. sen så fick vi betala ut tillbaka pengarna och det gick väl snabbt att vi tillbaka dem också. Inom ett år hade vi betalat tillbaka alltihop och, liksom och det var ju äldsborgare som med hjärta och eh, med ekonomiska resurser var beredda att mm. låna ut pengar till klubben utan någon uppsida man ja. hade möjlighet att få tre procents ränta. Och det fick man. <laughs> <laughs> <Så> att, <laughs> men liksom inga säkerheter. Ingen liksom. Och det är helt otroligt egentligen. Vi hade ett eget kapital. Det där är ju liksom min minnesvärt år. Jag var ju ny i styrelsen och blev ju som ordförande där i januari. Så jag fick jag styrelsens uppdrag i hösten 04 att försöka se ihop den här affären. Det var liksom mitt första år i styrelsen. Och jag och Stefan jobbade hårt med det kanske i ja. hösten 04. Och eh, vi åkte ju över... Till Anders i Southampton då jag, Stefan och Magnus Haglund. Okay. Jag tror Peter var med också tror jag. 13 helgen 05 för då var det ju precis okay. mindre än sex månader kvar på kontrakt med Southampton. Så då hade vi ju rätt att åka ah, över och träffa det. honom. Ah. Så vi åkte över direkt. Vi mötte eh, Stormen Gudrun som åkte <laughs> åt andra hållet faktiskt <laughs> <laughs> den helgen. Eh, och då fick vi höra också att du hade ju... Mats Persson som var dåvarande klubbdirektör i, i Blåvitt mm. var över eh, tillsammans med någon till från Blåvitt ett par månader innan. På den, alltså innan man, alltså innan man fick... fick. Så de gjorde en fuling där? Ja, det kan man väl tänka Ö -ö om. Ja. Vi försökte hålla oss till reglerna i det. Varför anmälde inte eh. det så att de kunde gå till konkurs? Nej, det ska vi inte göra. Vi vill, vi vill ha en bra konkurrent i blåvit såklart. Men, men eh, när vi kommer över, det det är liksom en minnesvärd helg vi spenderade där i Southampton. Eh, jag kommer ihåg Magnus Haglund här på krocka med bilen och skapa bud. <laughs> som så här skrek och Stefan och jag, vad gör du? Ja, men vad fan har du köpt på fel sida vägen? <skratt> <skratt> ja, jo, de gör ju det. Nej, <skratt> <skratt> ja, men det kul. Vi bodde där i Sattfäntorun på, på och... ja, För Affären blev klar i februari sen, va? Ja, precis. Men det var väl en fantastisk dag också. Ja, det var minnesvärd dag alltså. De, ja, jag det jag är så. såg nu SVT play upp så här. De har ju det öppna arkivet. Ja. Och då rök den upp i höstas, deras Ort. klipp från den här presskonferensen. Då står det, det för du är ju med på presskonferensen vet ja, jag. Ja. Och då står det, det ledamot i styrelsen ja. jag det står. Ja, jag var ju intåg, in eller vad jag, kam, kam, inkommande ordförande. Jag blev ordförande sen en månad senare. Ja, för det var valbygdens förslag då? Eller? Ja, ja, det, ja det förslag i januari, ja. Precis. <laughs> <laughs> och de som sa till mig att ja, men... Det är bra, det är bra du levererar största stjärnan för att du ska kunna få bli ordförande, <laughs> precis som i Barcelona, Laporta, han lovar och så. <laughs> ja, <laughs> det nej, så var det väl lite. jag men... <laughs> har ju blivit gans ganska lyckad sen efter det också, så att <laughs> Absolut, jag tror inte det är någon som klagar. <laughs> ja, nej, det var minnesvärt då, och det är största respekt till Anders liksom. Ja. Jag pratade med han i, i jag han idag senast faktiskt, och... Uh, ja, ibland så brukar vi påminna varandra om, om den här resan vi har varit med om liksom. det är fantastiskt Är det stora lik likheter eller skillnader mot 2005 om man ser nu? Alltså ja. föreningen har ju gjort en jätteresa men ja. har det märks organisatoriskt också? Ja det, har, det tycker jag absolut har gjort men det, det som är så härligt tycker jag är att det är samma själ och hjärta som det var då uh, det finns samma liksom goda familjekänsla om vi säger så då, på ett positivt sätt Uh, samma liksom, drivkraft att uh, vara utmanare. Uh, och det har vi försökt att bibehålla även när vi har guldet och sådär. När folk har liksom, mm. sagt att vi är givna guldfavoriter så har vi försökt att sagt att ja vi, vi liksom ska, uh, innan vi anser att vi är favoriter måste vi vinna ett antal guld i rad i sådana fall. Vi är fortfarande liksom Älvsborg från Borås som slår mot de stora storstadsklubbarna. Mm. Uh, vi försöker ha den drivkraften då. Vilket är bra nu när vi fick en svacka också resultatmässigt. Vi kan hålla fast vid samma hållning. Ja. Vi behöver liksom inte definiera om oss och vårt DNA utan vi slår fortfarande under underläge på det viset och är utmanare. Vi vill ha den främsta utmanaren liksom. Det är ja. det som vi drivs av. Vad kan vi vänta oss av 2014 här nu då? <kör> Jag tror att ja, det känns, för mig så känns det som på ett sätt ett av de eh, mer spännande och ovissa också mm. åren då, under mina år som ordförande. Uh, vilket gäller lite mer för eller magen men mm. också en lite mer nyfikenhet uh, jag tror vi också måste ge de yngre killarna tid att liksom vara toppspelare allsvenskan så att uh, det kanske är så att vi kan förvänta oss uh, ett, två, tre år innan vi är med i en guldstrid igen så vet man att okay. det kanske är det i år också Ja, <laughs> men det, det är ju allsvenskan på något sätt också ja, visst är det så ja. Absolut. det går att ha topp fyra förväntningar på något sätt även om inte det är riktigt samma ja, jag tror uttalade. Jag, ja. ja, vi vi, har, vi sa det 05 och vi håller fast vid det att vi vill ta medalj varje enskilt år. Det, det vill vi år också. Men sen tror jag, bett, jag tror bett, vi försöker säga att det är kanske bättre ordet ordet förhoppningar än förväntningar. Det är liksom jag tror man kan ha förhoppningar om medaljer också. Mm. Det tror jag. Ja, det tror jag också. Jag blir mm. mer och mer positiv här ju mm. närmare alls ska vi komma faktiskt. Ja, sen som fotbollssupporter vet man ju det att den, liksom, den största eh, optimismen och <laughs> <laughs> förhoppningen har man precis veckorna innan. Liksom, så att <laughs> får, ha, Tidigare år har vi haft lite nästan aik och hybris ja, på något ja. sätt och det känns lite sunt nu. Och, ja. Som du säger, det är lite spännande också. Ja, och, och Kuppmatcherna har ju varit... Intressant också, vi har nu 8-0 i målskillnad och mm. ser ut att gå vidare nu. Vi har ju mm. på lördag. Mm. Så det har ju sett bra hit, hittills och de unga spelarna tar ju för sig. Ja, och eh, vad som jag sa på årsmöte så att vad som också var fascinerande tycker jag när man när jag tänkte efter i, i lördags mot rynninge, där fyra där målskytt, fem målskyttar är egna, egna produkter från juniorled. Ja, och fyra av dem är från fyra olika häraden. Mm. Dessutom av våra sju härade. Vi har eh, Sebastian Holmén från Jäsen är härad och Anne Lund. Vi har mm. Johan Larsson från Marks härad. Vi har Marcus Rudén från Redvägs härad. Och vi har, eh, vem var det fjärde som gjorde mor eh, Anders gjorde ju ingen mål eh, förresten. Men han Nej. anser ju jag kommer från Bollebygds härad. Eh, det tycker jag klart. med. vi ja, så när man flyttar dit som så klart man måste räkna så. Eh, och sen har vi Anton Andreas från Vedens härad. Ja. Brotorp. Ja. Vi saknar ju Klarström från Ås härad, alltså Brämhult. Och sen har vi ju ingen från Kins härad. fast då kommer vi på det att Gislaved ligger ju precis på andra sidan gränsen, så vi inkorporerar ju Gislaved tycker jag i Kins härad. Då täcker vi in alla sju, va? Ja, men det här med lokal anknytning är det något viktigt i en ja, tror jag. Ja, det är absolut. Och jag, jag gillar ju sånt själv också. Jag gillar ju liksom historia, geografi och liksom sådana saker förutom fotboll. Så att för mig är det viktigt också personligen. var ju en av de första sakerna när jag kom till banken här i Borås för som ny vd då, hösten 02. Så en de första frågorna till min assistent då var att jag, då heter vi i Sjuherrad så, så Sjuherrad, får se vad är, vilka är de sju nu då? Och då kunde de inte riktigt svara, ja just det, vilka är de då? Så, så, men jag måste ha en karta på den nu direkt liksom. Så dagen efter så hade jag en karta på exakt vilka de Sjuherraderna är, hur de ligger, gränser och sånt där. Och så kan jag liksom, Äh, känna en äh, liksom, äh, känsla lokal känsla, så det är viktigt med det jag tror särskilt ja. för fotbollsklubbar alltså den här, den här, äh... för oss är det ju jätteroligt, ja. vi som är supportrar ja, och, är och nu också 16 av 23 spelare i truppen mm. är från egna led, mm. det är ju fantastiskt det är, vad kan man jämföra med Europa är det Barcelona eller? <laughs> jag vet 17 om det finns något klubb som har det så vi, nej. i fotbolls-Europa faktiskt så att vi är nog, nej, vi, vi, vi vi är glada över det och jag hoppas att och tror också att det uppskattas. Kan det vara någonting som bygger på den där fam familjära känslan mm. både, både i klubben eller, eller i förening, sagt och uh, även bland supporters som länge säger det. Och det kan locka nya supportrar med att det är folks mm. kompisar som faktiskt kommer upp i a laget någon gång. Det borde absolut vara så tror jag också. Jag, som, jag själv har ju mött de här nu som kommer upp i A-laget. Eh, Anton mm. Andreasson och Sebastian har med dem. De har man ju mött på fotbollsplanen. Mm. Och man har kompisar som har gått till skolan och sånt med dem. Och det, det är ju fantastiskt mm. och, och, och liksom har den närheten ja absolut sen kan man ju bli inflyttad, sjuärringar känner mig själv som en sån men även liksom <laughs> Stefan Ischisake som är från Rågsved utanför Stockholm ja. liksom, som har köpt hus här och ja. gifts i Borås och är ute på en utflykt i USA nu men ska flytta hem till Borås men han här, kommer liksom. hem till Borås, ja, Borås. Ja, oh. Lars Nilsson ser ju sig som boråsare och liksom ja. sådär också så att, ja, det är roligt att höra ja, det är roligt. men hur är det, måste jag ställa frågan är det Svegel eller Borås, hur bor du nu? Ja, det, mina barn bor ju dessutom i Östersund, e, så jag är ju där varannan helg också. Okej. Okay. Ja, under elva år har jag åkt upp till Östersund varannan helg. Då. Så för mig var det extremt viktigt att vi slog i Östersund. Det var det viktigaste. <laughs> det. Men jag sa det jag hade <laughs> som herjedaling dessutom, att slå jämtarna, storebröderna liksom. <laughs> e, jag sa det till spelarna, jag hade ett anförande för spelarna i Malaga på träningslägret. Ja prata om inför året och eh, ekonomin och allt och så sa det som avslutning att det bara så ni vet det för mig. Och jag skojar ju lite glimten i ögat men ändå så sa att viktigast matchen är faktiskt den första när ni möter Östersund eller vi möter Östersund. Så förklarade jag det som här i en så är det viktigt som sjutton att slå jämtarna sa jag. <laughs> så det, och alla liksom nickade och höll med om det där. Sen är inte jag säker på att alla spelare förstå skillnaden mellan Herjedalen och Jämtland och så där. Men, men så Anders ringde mig efter för jag hade, det var barn här för mig så jag missar i matchen okay. tyvärr då men jag försöker hålla det där ordentligt med barnen då mm. eh, men Anders ringde mig sen och har du är grå när du ja jag jätteglad så ja är viktigt att slå Östersund eller hur, aj så. <laughs> så. Det var lite synd matchen inte var uppe i Östersund då, det hade ju ja, på det, det viset så hade jag ju lite hållt tummarna för det, det hade ju varit häftigt alltså mm. <laughs> eh. Hur blir man fotbollsintresserad där uppe då? Eh, jag, och det är Svega kommer ifrån som sagt Jag har ju aldrig spelat fotboll själv Jag har okay. gjort en match i IK:s B-lag Och började vi började vara inbytt Jaha. Och utbytt också. <laughs> eh, så att Jag har ingen karriär som fotbollsspelare Utan det är fotbollssupporter som är min grej liksom. Det är det jag det är den bakgrunden jag har då. Det är, ju... är lid som är laget. Ja, det är ju det. ja. Eh, Som tur var så hade jag ingen svensk favoritlag utan det var ju Lids i fotboll och Brynäs i hockey det var liksom det och var det var extremt nördig i, när jag liksom gick i högstadiet gymnasiet och så där. Och så flyttade du då till Borås för jobbet och så ja. kom in på Älvsborg då? Ja, precis. Okay. Och eh, det var ju att det fanns, att Älvsborg fanns och att det fanns ett andsvenskt lag det var ju en av de sakerna som jag lade i den positiva vågskålen. Mm. Jag bodde i Östersund innan då. Ja. Jag bodde i Stockholm och Uppsala en period också men hade flyttat tillbaka till Norrland då, och Östersund var chef för Swedbank i Jämtlands län. Då. Mm. Så att, just när jag insåg också att min bank då, som jag i så fall blev vd för skulle, eller var huvudsponsor så kände jag att det gjorde beslutet lättare faktiskt. Mm. Och jag kände att jag skulle jag nog kunna engagera mig i en allsvensk klubb också. I så ja. Fall. Ja. Ja, så sitter du här idag tio år mm. senare? Ja, det är osannolikt <laughs> egentligen. Men det är tillfälligheter också. Har du varit aktiv i någon annan förening? Eller har du inte alls varit även på lägre nivå eller så tidigare? Ja, jag var ju ordförande för Svexikos fotbollssektion och satt i Svexikos huvudstyrelse när jag var 22. Ah. Jag tog upp Svexikos från division 6 till division 4 på tre år. Mm. Sen levde jag det. <laughs> Oj! Det är du och Glenn som har kört det här i <laughs> <helt enkelt. laughs> Absolut. Jag var 21 år och ett år i Hestrafors bara. Okay. <laughs> ja. Men då, du och hon trevklart kvar. Det är ju samma. Jag kommer ihåg när, när vi gick upp från sexan då, när när vi hade mött tansbin borta tror jag och sånt där och åkte hem och det är på ett sätt samma glädje med det som vi där gjorde välspelt på ett <laughs> sätt liksom. jag fick ju vara med mig ro med roliga saker i fort för vi åkte ut i, i Europa så jag får känna på det här med låt vi spelar Regions Cup med oss i det är fast för amatör ja, amatörlag okej okay. Och förstår vi vilket liv ni lever för de här lottningarna och matcherna. Det är ju goa middagar och det är trevligt umgänge. Ja, precis. Och det är väl ett liv man gillar också. Ja då, absolut. Det är, det är kul. Det är kul med fotboll uttaget Det är ju liksom snacka om att man kan prata med människor oavsett var det någonstans i världen då kommer. Så det finns det ett brinnande fotbollsintresse. Ja. Under, är, vi är vi inne på det de här, under dina tio år som ordförande vilket är ditt bästa älvsborgsminne om vi bortser från gulden för det är ganska snabba svar annars hade jag inte eh, ja, det, jag får ju sådana här eh, liksom minnesbilder så där som kommer direkt det är bland annat eh, Liksom, det jag känner direkt eller ser framför mig bland annat eh, oh, Hilli Marks mål mot guys borta. Nu håller det med guldet <laughs> att göra såklart men den är in liksom, När vi har missat en straff först och, och, och liksom på sju sekunder över de fem minuters övertiden så vinner Agesson en niktuell på straffen gränsen Han drar sig backen, ryggen bara pang rakt ner och får ut den till Simon Hedlund som får fel träff slå in den till Oskar som sätter den liksom. det var ju en sån här fullständig kakafoni man liksom. blir ju glad att lyssna och, det bara. Oj, fan. och däremot så tre rader nedanför mig och Stefan satt ju Sonny, eh, vad heter han efternamnet i häckens, eh, Karl Sonny -Karlsson, ja. Karlsson han var ju inte lika glad sen. Nej, klart. <skratt> <skratt> och så är det klart att eh, David Elms mål mot Blåvitt ja. till 1-3-2 alltså och sen när jag står, jag brukar stå nere vid planen sista minuterna och så där och och se liksom från planen när Hannes Stiller nickar i ribban på övertiden. Mm. Och eh, Mobäck råkar träffa honom Rå i bakan eh, med en cykelspark samtidigt. Liksom. Eh, och han nickar i ribban, det är ju också en sån här grej. Jag kommer ihåg ett av målen som Anders gjorde hemma mot Blåvitt i den här matchen. Han gjorde hattrick hat-trick på blåvitt hemma, det tycker jag är liksom, det är, då borde man få en staty på för det. <låder> ja, precis. <här> e och jag kom ihåg, att jag har djurlat sin hälskotta där, så att jag tappade liksom seffbrickan eh, för jag är ordförande i på den tiden också, ja, som flög ner från hedersläktaren och har hittat igen den och mer kände, liksom, och nycklarna flög och hittat igen <här> dem. Alltså, det var såhär helt galet. Det var tre bra minnen där faktiskt. Ja, <här> <det> finns många. <här> Flera också, men. Och nu är jag inne på säfter. Hur mm. hann du med allt detta under den här perioden? Dels mm. då pendling hem till sina barn. Det är oerhört imponerande tycker jag. Med tanke på ditt arbete som vd. Mm. Som är mer än 40 timmars veckor misstänker jag. Ja Tiden lägger ja. på Älvsborg och dessutom SEF under den här perioden. Mm. Ja, det är, jag får ju ibland frågan så mycket tid jag lägger på Älvsborg. Men jag har ju aldrig räknat efter hur många timmar det blir i veckan. Eftersom för mig så... Liksom det man tycker väldigt mycket om att göra och syssla med och den liksom, eh, bästa hobby man har. För det är ju så, som ordförande äldre på är det ju helt ideellt liksom. mm. Vi har ju inga, vi har ju vi som sitter i styrelsen utan det är på fritiden man, man gör det. Men den största hobby och den liksom största kärleken man har eh, förutom familjen och så, det lägger man ju många timmar på. Det ju, man räknar ju inte timmarna. nej. Liksom. nej så att olivet eller varje dygn har 24 timmar och sen sover man ju åtta av dem eller sju i alla fall. Men resten av tiden ägnar man ju så åt det man tycker om. <laughs> liksom. så att det funkar. Det är gott man kan kommersera sina intressen med. Mm. Ja, alltså. Det blir dumt. Älskar på <laughs> ekonomi. <laughs> Nej precis. Nej men det, det, det är, är Kims blir... intressen, Det finns pengar. <laughs> ja, det tycker jag är bra intresse. <laughs> och Johan Larsson. <laughs> ja. Ja. ja, det kommer gärna upp det där. Nu ja. mm. ja. nämnde jag inte själv idag i alla fall. Mm. Ja, nej, men hur ser vi på det sportsliga här nu då med Johan Larsson blir kapten här nu mm. och... det är Spännande ja. Jag tänkte på det i tisdags också när Johan och Niklas och Viktor Claesson stod på scenen och blev intervjuade och Katalina Jag liksom, var god känsla det var. I liksom bland de killarna ja, det, var, det var mer skratt och kanske inte ja. de seriösa Nej men liksom den här liksom på något sätt trygga Eh, engagemanget som, som finns i gänget. Liksom. Och jag tror att Johan blir en alldeles utmärkt kapten. Jag tror det. Men det, alltså, nu, nu är inte jag omklädd hela tiden, eller jag är aldrig där. Men man märker att det känns som att det är en liten lättare stämning på något sätt också. Mm. Ja. Och det kanske har varit jobbigt eller det måste ha varit jobbigt de senaste åren. att alltid fått den här favoritstämpen tryckt i ansiktet varje gång. Mm. Och gå till ett år när man inte behöver tänka på det måste också vara skönt. Ja, det är klart. Det ligger något i det det du säger och det är klart att mycket Staden när man var tränare på AIK valde ju att eh, liksom för att AIK skulle ha så stor chans som möjligt att lägga ett tydligt favoritskap på Älvsborg och sen så hakar fler tränare på ja. på den träffen eh, och det där är ju ett psykologiskt spel mm. eh, det är ju ett val man väljer att göra då. Eh, och eh, sen har vi ju ändå under den perioden vunnit två guld och var i toppen och så där så att jag tycker ändå att vi har lyckats även under de år vi har varit favoriter. Det har varit svårt att jobba under den pressen också, alltså, det, det blir ju en press lokalt också. Ja, jo det är klart det blir det. Det är möjligen att, att det blir onödig besvikelse, ja. det är väl det som är så då, alltså man om man blir favorit och man utmålas som given guldfavorit och sådär så blir marginalen för besvikelse mycket mindre och glädjenivån blir smalare också på något sätt. <laughs> ja. Så att, eh, ja. Man har hört med dem som stod på, på läktaren på Riavalstiden, om man säger så. Då varje liten seger var ju mm. nästan som ett SN-guld. Ja. Och det kan ju vara lite synd att känna den känslan också. Ja, jag brukar tänka på som Leeds United-supporter så <laughs> försöker man ju hitta något negativt i Manchester United-supporter. <laughs> <laughs> ja, det kan ju ja, inte precis. vara så roligt att vinna, vinna ligan varje år. Nej, precis. Hur kul är det? Särskilt nu i år, när de Ja. Liksom ligger 7 7 som de tycker är väldigt dåligt. Då. Precis. Som lidsar är jag glad om vi gör ett mål. Liksom. <laughs> <laughs> ja, det är inga höga förväntningar där. <laughs> <inte>. <laughs> Hellre ett inkast i Älvsbro. Ja. VM-guld för Sverige. Ja. Ja. ja. Vi tog den citatet förra veckan. Ja. Det är, det är jag, många som sa, säger jag det. det. Jag kom på så jag stod faktiskt i, i guldgalna borta mot Örebro 04 och åkte med er buss. Ah. Uh, och bara tänk på det som supporter och den glädje som kan finnas också vid 04 var vi ju inte någon guldkandidat Nej, men det var jag ju en fantastiskt rolig resa och liksom var det då, vi hade den här var... tifot med spöket ska bort ja, precis, ah. det kommer inte jag ihåg att du var med i bussen jag vet Nej, att om Andrea som var med men ja, det är han och klart, honom känner man igen ja. då ja, så att det... ja precis skulle för det, jag var bara 16 år då, dessutom. <laughs> jag var 12 <laughs> ja var det Älvsborg och stod för den resan dessutom? Eller för bussen? Ja, det var det. Det var, därför hängde på också, det var så lite efteråt. jobbigt resultat i den matchen också, tycker jag. Mm. Jag är du inte är ett resultat, är du Det inte ihåg resultat. Örebro kvitterar till 2-2 i slutminuten. Ja. Precis efter vi vicklar ja. ut den här spöket ska jag bort uh, <laughs> till ja, slutminuten, här, kom jag kommer ihåg det. Det var det som var orsaket, kanske. Och ja, ja. sen ja. är men du, har vi ju skrev bort du spöket dem. Ja, ja. det spöket. Då kommer det ihåg målskytten och fälls på den här matchen också. Det var ju Hasse Berggren och Sommerholmén var det Okej. Ja. Men du, har du, du har ju stått med oss några andra gånger också. Jag kommer ihåg mm. Norrköping 2011. Ja, just det. Sånt. Var det inte också när vi fyllde 20 år? Eller var det bara Kanske. några andra? Ja. Ja, men Kalmar hemma stod jag och Therese i klacken i också. Kom också. 0-0. Det är inget du ska göra oftare? Fast... <laughs> Jag tror inte vi har vunnit när jag står till i klacken. Det är det som är problemet. Så, här, håll dig borta. Ja. Jag får då göra det. Ja, men Det är ju sånt som vi tycker är trevligt alltid. Ja, det det önskar jag. man ju alltid. att När någon spelar avstängd eller skadad så kan de ställa sig med oss. Ja. Men det är ju mer ett önsketänkande. Om du tycker okej okay att, att vi inte vinner den match jag står där. Vilken ska jag stå där då i så fall? Ja, inte blåvitt i alla fall. Nej. <laughs> Nej. Ja. Du måste ju bryta den sviten också. Jag måste ju göra det. Ja. ja. Jag håller med mig. Ja, vi spelade ju en pingismatch som vi har gjort med alla gäster här. Mm. Och vi har ju vunnit tre raka matcher mot eh, Janemian, Mian, Anders Liasson och Sara Kalén. N några enkla segrar där. Och så idag då fick jag möta dig Bosse, och hur gick det? Det gick väldigt bra. <laughs> Tycker inte jag. <laughs> okay. Första förlusten för podden, ja. Bosse vann med 5-1. Han var en jäkel på skruva, han hade en och allt sånt där. Ja, jag var väl framförallt eh, jäkel på att få till både kantträffar och nätrollare faktiskt. Ja, du gjorde en lite sån här, jag som så, så mycket stare du gick in och sa att bordet är för litet och sen så hade ja. jag psykologiskt undertag hela tiden. <laughs> så du märkte det? Ja, precis. Jag kände av det. Det ja. är skämsklant. Skäms. Ja. ja, men någon fruskar ju den ska ju komma någon gång liksom. Ja. Snabbfrågan då? Ja, vi har snabba frågor. Denna gången så har vi faktiskt inte samma frågor. Vi har haft samma frågor till de andra gästerna så vi har ju märkt att de har ju pluggat på. Oj. Så nu Kim har valt ut några frågor. Ja. Vilket datum grundades IF Elfsborg? 26 juni 1904. V vad heter Gulliganernas medlemstidning? Eh, Gula sidorna. Vem, eller vilken spelare har gjort flest allsvenska matcher för IF Elfsborg? Sven Jolansson. Vilket bussbolag åker Gulliganerna med? Nittra. Ja, det är ju rätt. Ah, halv tycker jag. Nitta heter de, men det är ju... Ja, okay. ja. Den här borde du kunna i alla fall. Vem var den första målskytten på Borås Arena? Det var vår eh, nyinhandlade striker, eh, stjärna Daniel Bobäck. Så knappt har gjort ett mål. <laughs> Han gjorde en match på topp, ja. då har två hedersmedlemmar. Vilka är dessa? Stefan Andreasson och Anders Svensson, eller? Nej. Det, borde, det kommer säkert att bli det men en supporter är det eh, är det Lente då eller? nej Lente är det, det är Tobin Lindberg, Tobin Lindberg. Ja. ja det är klart det eh, vem var ordförande i Gulligana innan Anders Är Erik Kulin ja. hur många bussresor utanför Sverige arrangerar Gulligana i fjol? <laughs> oj det var ju inte så <laughs> lätt eh, utanför Sverige i fjol ja. bussresa Ja, det var ju åtminstone en ts Björk, Men det var ju också på eh, träningsmatch mot eh, Nordskälland. Och eh, kan det ha varit en till som inte jag kan komma på under? Så jag säger tre då. Det är fem stycken faktiskt. Oj, ja, det var var det rätt ner. på om du sa där. Sen <laughs> hade vi ju i playoffet. Ja, det hade vi. Och så hade vi ja, ju, ju Salzburg borta. Och hade vi bussresat till. Buss Salzburg, ja. Och sen så hade vi bussresat till Lers också. Till er så ja, så vi... det ja det ja. såg jag där kom jag på med bussar Ja vi hade ja, två nästan fulla bussar Det var lite ja. fräckt ja, imponerande. Och så har vi då sista frågan Varför är 1959 ett viktigt årtal i Gulliganernas historia? 1959 Gulliganernas historia Det här är inte lätt Nej, alltså det är ju inte gulegalerna bildades För det gjorde ni i 1991 Jag får ju pluspeng för eh, Så att 59 Vem föddes då då i sådana fall <laughs> Är det Lenter? Ja, oj, oj, det är bra jobbat <laughs> Vi har faktiskt gått igenom Oj. det nu i Gulligana Vi ska göra en sån här historigenomgång Om ja. Och så Första årtalet, är, ja. det blir 1904 att Elsborg grundades ja. Men andra blir nog 1959 För att föddes Lennart Persson Det är, det är bra var Men du känner till Lennart? Ja, det är klart jag gör <laughs> Absolut. Han har som ansökte en gång i tiden Om att eh, hos Registreringsverket eller vad man nu gör Att få byta namn till Stefan Andersson. <laughs> Va? Ja, det gjorde. Han. Nej då. Perfekt. Perfekt. Härligt. Det finns så många länt historier så regalet. Schysst. Åh. Är en oh. fantastisk människa. Uh, ska vi gå vidare med matchen vi hade mot Drynninge? Ja. 5-0. No. Jag tippade ja. rätt, måste ju uh, nämna tycker jag. Tipp, vi har brukar tippa matcherna som kommer här och då tippade han 5-0. Och, och det fick jag höra igår. Ja, och jag tippade ju fel matchen innan visserligen, men du hade Anders Lia som 3-0 istället. Så att det, ja, det är bra. Vi har haft ett rätt här i podden, så att vi ska tippa höga resultater, tänkte jag. Vi ser mycket mål på lördag. <laughs> ja, men om vi tar rinningar här först, 5-0. Det var ett 2 två lag, men ändå roligt att vinna. Ja, det är klart att göra fem mål också. Fem olika målskyttor och så där. Det som Den som inte var lika glad det var ju när vi lyssnar på på en del av sändningen sen i efterhand eh, och när, när Stefan Lindeborg säger på, på SVT sändningen att eh, när Anton gör sitt långskott i krysset ja. från 25 meter när Stefan Lindeborg säger oj så det där jag gjorde aldrig pappa nej, Stefan har aldrig alls alls aldrig det gillar inte Stefan nej men det stämmer nej. inte heller alltså, det ju bara det gjorde, gjorde, gjorde 48 stycken såna i allsvenskan så jag vet gjorde du någon match i allsvenskan säger Ja, det var det målet, Jag måste men, ta det, man. det är fantastiskt. Ja, alltså, när Anton byttes in så började folk som började sjunga Anton Andreas som skjuter för att döda Stefans gamla ramsa. Jag själv och det var några runt omkring som var lite anti där, alltså, Stefan är Stefan, Anton är Anton. Men det var några som körde den fine och sen så gick det bara några minuter och så får Anton bollen där ute på kanten och drämmer till. Alltså, jag tror att jag var en av de första som drog igång i den här ramsan, alltså det det är ju en historia det som man ja, vill det. ta den om, ja. om 40 år här ja, nästan. Det är sånt som inte händer egentligen. <laughs> nej, precis. Nej. Ja, nej men det, ja, det, det, det kommer man ta med sig. Det kommer man leva länge på. Absolut. Men eh, vi är nästan vidare i kuppen nu kan vi säga. Ja, det är ju som en åttondelsfinal på ja. lördag, eh, Som vi försöker för sig också har råd att spela gjort i. Och ändå gå vidare då. Men vi får inte förlora. För då är vi nej, ute. Nej, precis. Ja, det, det är så då. Man kände mm. nästan att vi var vidare men mm. så är ju inte fallet. Östersund höll ju 2-2 till 79-minuten borta mot Öster. Okej, så. Eh, så det är inte 5-2 till slut? Då. Och det Usch. var 2-2 till var 11 minuter kvar. Sen gjorde då Öster tre mål sista tio. Ja. Eh, och hade det blivit gjort det här så hade vi varit klara. Men å andra sidan det är lite roligare att det är närm också mot hösten. Ja. Jag har inte förutsätter att vi går vidare. Mm. Alltså var det roligt. Ja, Nej, roligt. Det, det gör vi ju. Men det är, kuppen det är ett av årets viktigaste mål va? Ja det är klart det. Absolut. Dels är det ju en titel. Liksom. Vi, vi vill ju, det vore ju fantastiskt att spela en final på Friends också i maj. Liksom. Bara det. Ja, ja, Friends Arena vill vi helst inte till. Ja, men vinna kuppen där. Ja, vinna kuppen. <skratt> då kan det vara roligt att åka dit sen. Ja. Vi får ju, om, om vi skulle gå till finalen så har vi två matcher på Vrensa Reda. vecka ja vecka. Det blir utmaning för oss i gulliganerna. Långhelg. Ja, <skratt> <Long helg. skratt> ja blir det blir torsdag borta förstås. Onsdag till måndag tror jag det blir då. <skratt> ja. Och sen har en, en kvartsfinal också. Nästa helg skulle ju vara väldigt häftigt. Alltså. För då har vi ju en riktigt, väldigt spännande och viktig match också helgen innan allsvenskan börjar liksom. Ja. Och skulle vi då liksom beroende på vem vi får möta där och hur det går där då så är man vidare. Då är man i semifinalen när allsvenskan drar igång. Det skulle ju vara jädra bra start på det här året liksom. Vi satt att räknade på det på bussresan hem. För det är ju de fyra bästa lagen får ju hemma match i kvartsfinal och de fyra sämsta får ju möta och De blir Aha, lottning okej, kring dem där. Ja. ja, så vad det ser ut nu så kan vi ju inte möta Blåvitt ens, och Helsingborg för i semifinal. Så det, det är väl något som kändes ganska bra också. Och som, om vi hoppas att vi vinner här till helgen för då, då blir det nog en hemmamatch i kvartsfinal och det kan ju vara viktigt att ha med sig också. Det är absolut det och dessutom så håller vi lite tummen för Malmö FF också för skulle vi möta dem i finalen så är vi klara för Europa League. Är det så? Vi mm. pratar ja. om det nu mm. i Bostadsnacka. För, för det är så att, att äh, en Europa League-plats går ju till kuppvinnarna. Mm. Men eftersom de har redan en plats i Champions League så tar ju inte de över den Europalikplatsen äh. utan då går den till kuppförlorarna alltså finalförlorarna. Men däremot om AG Kulle Blåvitt eh, vi möter någon av dem i finalen mm. så kommer de att ta då byter de ut sin Europa plats, sin allsvenska Europa plats mot kuppvinnar Europalikplatsen för den är högre och rejtad. titel helt enkelt. Ja. Ja, och då går deras allsvenska Europa plats till fjärde placerade Kalmar FF. Ja. Okej, ja, det... Så att det är ja, så att det är lite lurigt där. Vi, vi lyckades ju med det konststycket när vi kom 4-07. 7 ja, Precis det fallet att vara rätt segrare i, i svenska cupen. Alltså vi behöver inte räknar på att vi ska ju vinna kuppen Ja det är klart vi vill. Men <laughs> om vi får välja en finalmotståndare så väljer jag Palmehöfef och sen slår de såklart också Ja, precis. Mm. Det blir lite mindre press och det kan vara till hjälp mm. för att vinna matchen med för den delen så det. Ja, precis. Ja, det tror jag. Ja det är, det är riktigt. Claes, han vill ju få i kvartsfinalen Malmö bortan. Va? Ja, för det? Ja, alltså, vi ska ha så svår match som möjligt direkt här nu. i, i helgen innan svenska drag, och det vill jag ha. Så här. Jag tycker det är så jävla helg istället. Liksom. Ja, efter Jag är mät den och division två laget lagen så ja. slår vi stort där. Ja, ja, för att vinna ska man sluta bästa. Det spelar ingen roll om man gör det egentligen. Så att, mm. Nej, visst men, det jag, jag, jag föredrar nog lite alternativ ja. ska jag säga. Ja, det gör jag med. Så, vad tror du om matchen? Nu mot Öster, vi börjar ja. med den. För att vi, vi är ju trots allt inte vidare än. Mm. Hur var det då? Vi förlorade mot Öster hemma i fjol, va? Jo, ja. den här matchen. Det var, matchen, och, och, och, var det. lite synd om Söderberg. Ja, det var den vi förlorade med 2-4. Var det 2-4 på Berg? Nej, det var Öster. Det var Öster. Det var Öster. Och då. dessutom har ju Pioners Ars lämnat nu. Ja, just det. Han är ju ja. Som gjorde fyra mål för Öster. Ja, just det. Ja, ja. Och nu fick jag... <laughs> kalla <Kalakorad. laughs> kårar. Ja, nej, men det, det är ju sant. Vi har ju revansch och fodrar på Öster. Mm. Öster är ju ett lag i kris också. Vi tog mm. upp det här förra veckan men de har ju blivit av med spelare och tränare och det har varit lite strider däremellan. Okay. Så det är väl kanske rätt lag att möta i kuppen nu också. Ja. Sen ja. slår ju de en runderlägg och allt upp och ja, det upp. Ja, precis. Men visst tror jag på seger. Ja, eh, absolut. Jag tror vi kommer att göra en eh, riktigt bra match så det känns ju som känns det som vi liksom är på uppgång. spelarna och spelare som är på väg tillbaka från att ha varit lite halvskadade. Vi har ju vilat mm. några spelare nu under, under de senaste veckorna just för att inte dra på oss någon skada så där då. Jag har bara tittat på träningen idag. Henning Hauger såg stark ut och, okay. och så där också så Ja, det är ju roligt att höra. hur är det med Jon Jönsson till exempel, vet du det? Jo, han är i full fart. Okay. Så att, sen får vi se vem som men så alltså, spelar mot Öster och så, det, det visar sig. Men... Jag är ju en av dem som är kritisk till att ha Anders Svensson som mittback. Mm. Jag resonerar ju som så att vi har allsvenskets bästa inmittfältare. Mm. Då ska man inte sätta honom på annan position. Man har aldrig satt slattan på en annan position. Mm. Han brukar ju ta andra positioner själv. Ja, Jo, det, så att, <laughs> det är sant så ja. sätt. Men, men det är lite så jag har tänkt. Så jag, jag vill ju ha tillbaka Jönsson. Jag, jag förstår den här tanken om att spela mm. Anders som mittback. Men, ändå... men jag tänker, vi kan fantastiska långpass svepande Andreas ja. Agesson långpassningar han slog. Jo jag vill du... man ju också ha. Ja, ja, funkar <laughs> ja. bra Halmstad borta eller? Ja. Ja, det är ju ja, just det då ja. Vilka mm. hade vi Vad Henning Hauger och Anders Svensson Nej, Nej. Jörgen kom in sen. Jörgen som var väl också till början men ja, det var Jörgensen. ju någon som blev utvisad. Ja. Vi avslutade i stort sett hela andra halvlek tror jag vi spelade med Anders Svensson och Sebastian Halme som mittbackar. Jag är rätt säker på det ja, ja, jag jag spelade lite som vanligt. Jag vågar inte säga emot. Nej, men det, han var ju mittbacken mot Rinning Anders. Mm. Det jag kan tycka är lite synd, han söker väldigt ofta långt alternativ. Mm. Visst, han slog fantastiska långa passningar, mm. men det, ja, han klagar ofta att bollarna spelas över honom själv när han är inne i mitt <laughs> Han slog gärna över mitt fältare också. Det passningar, bara han får slå dem. <laughs> <laughs> det var, det ja. kändes inte så. Jo, lite så. Det. Men det är väl en vanlig sak att spela i den rollen också. Ja, då. Nej, och sen är väl det är väl inte tanken att Anders ska spela mittback ordinarie, liksom, utan, men däremot så är han väl kanske femte alternativ då. Ja. på den platsen. För vi har ju Anton Lands också, förutom Sebastian och Mobäck och, och Jon. Då. Ja, ja precis. Det, det, det snackas ju folk vill ju alltid ha värvningar. Det är ju alltid det folk pratar om. Ja. Ibland undrar man om folk tycker det är med värvningar än att vinna matcher. Det en alltså, ja, Jag förstår. Det med värvningar är också en del i skärmen eller en del av liksom intresset. Mm. Fast det, det är att man vill ju ha både egna produkter, man vill ha jättemycket egna produkter och så alltså vill man ha stjärnvärvningar och många värvningar <här> <här> liksom man vill ha mer av allt ja, men det har ju varit är nu så nu på, på internet att man kan ta extra allt av allting <här> liksom. det, går ju ja, men det är så nu du har läst på internet nu Ja. när det värvades bra och intressanta spelare, då var det varför släpper vi inte fram mm. de unga, det är så dåligt. Ja. nu om man läser här nu inför det här, då är det samma personer som ja. skriver att <laughs> jo, jo, jo, <laughs> varför ja, värvar så. vi inte ja, nu släpper um, upp ja. de unga spelarna. Jo, jag kommer ihåg jag skrev ett brev till Billy Brenner 1985, <laughs> eh, när jag var 19, och ifrågasatte varför han spelade Nils som högerback <laughs> i division 2. Då hade inte jag sett Leeds på fem år, eh, och jag hade ingen aning om hur det såg ut när Nils Espin spelade högerback för var, liksom, eh, men jag gjorde bedömningen från matchprogrammen som jag, som jag äh, prenumererade på. Niläsben var ju nästan två meter lång. Han måste ju spela mittback. Det såg man ju på. Också. Så jag menar, jag kan inte säga att jag hade alltid sunda åsikter liksom som supporter. Jag fick svara av Billy. Fick du det? Jag fick svara av Billy Bröm när mig för, för för åsikten och uh, jag önskar mig lycka till. Det. <laughs> det kul! Ja. Ja. Sen blev vi ju Nils Espin lagkapten i Port som och mitt back faktiskt, så jag tycker jag fortfarande att det är lite rätt i det. Jag, fick jag tror ett... inte ni vet om Nils Espin <laughs> Nej. Nej. Jag fick ett samtal här nu innan vi gick in i podden för jag och Kim brukar dra en kaffe innan vi tittade. Det var en Erik från Bås AIK. Han ville undrade om jag ville köpa några älvsborg och det sa, Jag, jag ville inte göra det, men så skulle vi gå in och prata elspår. Och han var ju en sån här supporter som bara pratar skit om allting. Alla värv värvningar var dåliga och det, det var ingenting bra sen. Vi lämnar Ria Wallen och allting var bara kast. Okay. Den typen av supporter får man höra nu också. Ja, just ja. det är så. Nej, <laughs> ja, men det tillhör en supporters... Eh... Man ska säga, rättigheter också att klaga. Ja, ja, precis. Det är så. Men jag tycker det är lite synd att skrika måste en ny nu. Dels för att den här nystarten görs. Jag gillar det skarpt. Mm. Och, och dessutom att det finns så pass mycket potential i de här unga spelarna i alla fall. Nu har inte jag sett alla de här juniorerna, eller vad vi ska kalla dem, för de är inte riktigt juniorer längre heller, men det ska ju finnas en vad man hört. Och dessutom har det många som Anton Lundqvist och mm. Adam, Adam Lundqvist. Mm. Det här med namn vet du. Adam Lundqvist, Anton Land som inte har gjort med en tio alltså ska matcha heller för mm. den. eller Per Frick som har en halv säsong i superrättande. Det, är det finns så. ju det liksom. Plus också de, vi har ju några stycken som är 20-23 år som har gjort ett par år nu som förhoppningsvis tar de nästa kliv det är Viktor, Victor Claesson, Niklas Hult Sebastian nice. Holmén, Marcus Rodén, Simon Edlund vi har ju ett antal unga som är lite, er, alltså rätt erfarna Johan Larsson ja, är bara 23 så. också man tycker att han är 27 med ja. det nya ljusa skägget som <laughs> men eh, så att det är väl de liksom, Jag tror inte man ska lägga allt för stor press på, på de nya flyttade Att de ska kunna eh, liksom, vara toppspelare av svenska på en gång. Så där. men, men däremot att, att de här spelarna, de sex 7 stycken jag nämnde här nu, de tror jag har potential att ta nästa kliv. Mm. Plus att eh, jag tror också jag märker det tycker jag i gruppen att de erfarna spelarna äldre erfarna spelarna som har eh, många masser med allsvenska matcher då, med Anders Svensson Klarström, Lasse Nilsson eh, Moe eh, Även Henning Hauger är väldigt erfaren eh, Mikkel Bäckman eh, Att de Var och en blir viktigare Jag tror att de känner sig viktigare var och en av dem också Nu när de får ta ett ansvar för de yngre På något sätt mm. Så jag tror den här mixen, jag tror mycket på den faktiskt Det är nog lite som Viktor Claes som pratade om igår Att man känner att man inte har för många gubbar Framför mm. sig nu när det inte är så Bred i trupp på det sättet och att bli med ögonen i en match så vet man att man kan ta sin i laget igen även om de här äldre spelarna för att de kommer inte spela alla matcher heller. Nej, så att det, det kommer ju bli skador, det vet vi. Ja. Och det kommer bli avstängning också. Ja visst, sen, sen är det klart att vi har en tunnare trupp. Man får liksom ha respekt för det. Att vi är mer sårbara för skador och avstängningar då, än vad vi har varit de tidigare åren. Det positiva är ju att alla spelarna var för sig känner sig närmare startplats. Det finns en uppsida på det. Mm. Precis som Victor sa på scenen då, mm. på årsmötet. Att det är den positiva sidan. Negativa sidan är ju att vi är mer sårbara. Men det är svårt mm. att få allting. Liksom. Det, det är så. Sen är vi väl beredda att om det skulle behövas att visa sig det så har vi ju ekonomi för att värma om, om det skulle behövas under det här året i sådana fall. Då. Så om vi skulle till exempel vinna kuppen och så få spela i Europa? Ja, det är klart. För, för innan så har vi haft när det inte större trupp också för vi mm. har spelat i Europa varje år och det har behövts också. Helt rätt. Och, men det, det kan bli ett sånt läge då? Ja, det kan det bli. Eh, det kan det bli. Mm. Ja. <laughs> jag, jag var ganska nöjd alltså, Mycket där, även om vi sår Det är det som ger många spelare chansen Att slå igenom och kolla ja, det också. Vi, vi har ju Joao Wilan När Bokö skadades där i 2000 Hade ja. inte han gjort det så vet ju vi ingen Vilken månad det hade varit idag det som skadade, så Samuel Holmén fick Illula att vara Lula, eller? Nej. det, det var, var inte det Gersken borta I kuppen som Holmén fick chansen Skulle ju kunna vara Illula som blev skadad ja, Det är likadant del. när Ja, men det var väl lika antal land som fick chansen hemma mot AK 2010 för att få Svensson, eller vad det? Ja, man kan ju ta Sebastian men också att det var många skador på mittbacken den för säsongen och han fick visa upp sig. Och Hiljemark dessutom, det. Ja. ja, absolut. Ja, nej, det är tillfälligt, det är fotboll vi eller vi ja. håller på med, de håller på med men vi ja. Ja, supportar. Det mm. Mm. Åt vi borta och häcken hemma sen, det är ju en bra vecka där. Det är ju på fem dagar, va? Sen i starten jag i tror jag i måndag har vi gjort till borta sen på fredagen har vi Häcken hemma. Ja. Det är ju för sig några veckor dit efter först så har vi förhoppningsvis en kvartsfinal i svenska Kuppen efter runda matchen ja. tack, tack och freda mot Häcken. Tack och freda mot Häcken. Mm. Ja. ja, det låter bra. Det måste vi måste ju köra då, eller? Ja, det finns nog planer på det mesta där. Det är freda, då ska det vara fredas Gula villa, när jag på gång att göra lite investeringar där. Ja, du har fått in vår ansökande kanske. Ja, vi har pratat om det på den också att vi har sökt pengar till Gula Villan för, ja, ja. och en renovering har påbörjats också. Mm. Och, vi känner väl att vi aldrig har utnyttjat Gula Villan på rätt sätt och nu har vi fått idéer och startat ett projekt här. Mm. Det är jättebra tycker jag. Ja, nej, vi vill liksom visa vilken inkluderande förening vi är och göra det är som en fritidsgård. Mm. Det är en bra idé. Ja. Fotbollen förenar. Mm. Ja, men det gör jag har aldrig träffat dig annars kim. Jag hade inte suttit här du heller så att... Nej. <laughs> Vad tror ni om säsongen då? Jag har varit det är som du säger jag har upp ännu mer nu men mm. jag är nöjd med 50 plats för den delen men jag tycker ändå det fan det finns något där i alla fall tror jag. Men det är svårt att bedöma efter matchen mot Rynninge och Östersund med för den delen. Ja, det... så att... jag måste säga att jag är jätte jättespänd på det här. Mm. Och man, man, man kan ju bara läsa det. Man, alltså, vi vet ju inte, vi är ju inte omkring som vi sa förut. Men det är så positiva tongångar. När de pratar om fyrsträning. Det är det bästa fyrsträning vi har haft. Mm. Och det känns så jäkla positivt. Och jag tror skit mycket på det också. Men samtidigt, det kanske blir så. Vi har unga spelare nu. Vi kommer ju åka på stora förluster. Men det, samtidigt kanske vi värva det med varva det med stora vinster med 5-0 också. Det kan bli en ojämn säsong. Det kan bli lite mer volatilt så. Ja. Jag håller med om det. Uh, sen ja. Man tror ju alltid man ska vinna varenda match också. <laughs> så är det inför varje match. Det är så ja. konstigt. Och så tror man, det har känt som supporter så där också, att just den match man ska spela avgör hela säsongen. Precis den match man har framför sig är så otroligt viktig att vinna varje gång. Sen vet man att man får förluster och man kan ändå ha en fantastisk säsong. Men det är nog något som är viktigt också att den vinnar att vi ska vinna varje match, finns kvar i truppen i Anders Svensson och Att förlorar vi en match, då jävlar, då är de inte nöjda. Och ha kvar det samtidigt som vi får in det här nya, hungriga det kan nog vara... Anders är inte nöjda efter en förluska. det var det är bra. Det har nog vi också fått smaka på faktiskt. Nej, då måste ju, en sån som Ishi Saki ska ju inte vara i närheten om vi förlorar en match och sådär. Det nej. det är så det finns fler också. Som, ja, det är nog kanske samma sak med oss här. Så att ja. Ja. <laughs> jag tycker jag är rätt lugn i alla fall faktiskt. <laughs> ja nej, det är vi. Tack så mycket Bosse tack för så att, att kommit hit. Och Glenn och Kim. Vi ses på lördag. Jag kommer. Du, har du lovar det nu? Ja, jag lovar ja, det. Är bra. Ska vi tippa matchen också? Ja, det Alltid, vi dra jag brukar få börja, så nu säger jag 3-0. Jag säger 2-0. Jag tänkte också säga 2-0, men nu måste jag ju säga 4-0 då. Ja, 5-0, okej. Okay. Mm. Ja. Men vi hörs natt vecka igen. Ha det bra, hej. Och vi vill avsluta med att tillägna Malmö-supporten Schoan och hans närstående tanke. Showen har varit drivande i, i rasism i rött kort och fotbollsupporten mot homofobi. Kämpa showen.